اواز صحیح دے؟ ہاں؟ بتانے لگی نا جنریٹر دا وجہ دا سی دیکھو ماتا صحیح نخکار حجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح دے بس پریدہ صحیح دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم اواتا فا احیاکن ثم یمیتکن ثم یحیکن ثم الیہ ترجعون سورت بقرے کے سلور مسائلو او سلوری سیو او لیسا چین میں آتا پورے بیان د توحید حوصلور بابوا حوال شلیاتنا تمهیدو پای کی دعوت الکتاب القران دویم باب د یکی سیاتنا داو د توحید یعنی مقصد د قرآن شروعش قران ته دا دعوت ورکړو عظیم شان کتاب دی وی وائه. مساله په کیسه ده او وو رب دو ربکم په دویم باب چتري علي اون اون اون تا دي دا ده پورې چلي ده داوود توحيد بينځه عقلي دو شبहात دو منكرينو د تر په نو داغي دا جوابونه منس منسک تخفیف او بشارت نمونونکو منونکو لا او بیا 27 آیات کې قوایہ د موتری زینو کم خلق په قران توحید اعتراض کوي دا خلکو درې قباحتونه خولیو چې دا کوم خلق اعتراض کوي په قران توحید دا څه خلک نه دي دا ناقیزین احدی قاتین د امر الله دي او مفسدین اوس د دې اټایي سیات د دې باب ختمه دو ګوره یعنی 39 سیات پورې په دې کې ذکر د نعمت اربعه سلور نعمتون اللہ رب العزت بیانی چه حقیقت که دا دلائل دی دا دغی داوی منلو دا پارا کیفتک پرون باللہ وکنتم آمواتا فا احیاکم اول نعمت چې نشتا میں وجود میں درک دویم نعمت انتی سیاد کی هو اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا سچی دی دا میں ٹول ستا ستا فائده دا پارا پیدا کڑی او آو درم نعمت آیت نمبر 30 نه دا نعمت وگنو آیاتونو مشتمل تر چھتیس پورې دا دی نعمت عنوان دا دی چستا سنی که آدم علیہ السلام مے معزز کا ستا سنی کا آدم علیہ السلام میں معزز کڑھو پا دری خبرو یو استخلاف دویم تعلیم الاسما او دریم سجدہ د ملائکو دا درې خبرې دنی که دا آسمت دا پارلی نو دانے مد تفصیلی بیان کی دا دې کې دا دروانه خبره استخلافی او کو تعلیم الاسمایو کو سجده د دا ملایکو دابا د دا یو نه مدریم نمبر نه متعظیم د ادم نکسره تعلق لري ها او سلورم نه بیا آیت نمبر 37 کې قبول التوبه بعد اللغزش استاذونی ګنا لغزه شعو اجتهادي خطا شيوه امه متمعفو دانې متونه چې بیان کی نو دا بابا په بشارت او تخويف بیا ختم کی بشارت منون کول تخويف نه منون کول د دې توحيد دغه سره تعلق حواله احمد دنيش نشته کړی نو ددغینه مټ تذکرہ وا 18 28 ایت کیو کی کیف تک پرونه بالله سرن تاسو انکار کوي په الله باندې کفر کوي په الله باندې تغفرونه بالله شرک کوي الله سر وکنتم واتن او حال ده چې وې تاسو مړ مړم نه نشته فاحیاکم پس جمدی کړی الله تاسو سومای امید کوم بیا و مړ تاسو دنیا کې سومای یحی کوم بیا جمدی کوي تاسو اخرت کې نو ثم بیا الہ دې الله ته ترجعونا واپس کولی شي قیامت کې د حساب کتاب و ده پار دلتا دا نعمت داره امواتا فاحیاک نشنا شتکاول دلته و ګورم دو موت و دو حیات دی امواتن سم یمیتو دا دو موتش او دو جن دی فا حیات کم سم دو جن دا خو سیشو یو دا از جوند دنیا کی سم یوحیی کم دا دا غا اخیرت خو دو موت خونی دی موت خو یو ده سم يمیتوكم. دنیا کې پچړې راش دا ورنې موت نه سم راادې وکوم دممواتن دې موت نه دا نشته نشټ د نشټ اش تکول چې دا سرا تاس کې رانه و له ګورته صورت داهر التوي هل اتال الانسان حين من الدهر لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَسْكُورَ اولین آیت حل اطا حل پا مانا قد ده قد اطا یقیناً راغل ده انسان بانده دا سه دو رو زمانم لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَسْكُورَ دا اوست جسده نو دا سه نو نشت اغا نشت رمواطن داد آغا نشوالین تابیر پا ماتو کن داس کرام نومه نامو نشانم نو نو دنیشن فاحیا کومشتکړې نو نه مچو او کبه تک پورو نبی الله دلتا کفر به مانه د انکارم ده څنګه انکار کوي د الله نه نو دام سیدا او یا د کفر څخه لکه چی بارای شیبا به تکفورونه بالله نو دل تکفر په مانا د شرک کی کیپ تهکفورونه بالله سرنګ شرک وای د الله سره نو ګره نعمت ذکر دې کړو یا کوم خو چا سره ولګو دا سره دا یا ایو الناس او بو دو ربکم توحید مانه او کیپ تهکفورونه بالله نو شرک ولې کوي وکونتم فاتحیاکم الله نعمت کو د نش نش تکړه نہ شرک مکاب ہے بلکہ عبود ربک نعمتونه چې جونې درکړې د حياتې درکو نش نش تکړې نو خاص د عبادت او سپکار نو دلتا کوفر یا بمانه د انکار یا بمانه د شرک چې کلا باسل کې راشي بل دلتا تک پرون په معنا دنا شکر ایم راځي که په تک پرونه بیللا څنګه نا شکري کوي د الله وکنتم ما تن په هيا کوم حالاږي الله د نش نش تکړه دنا شکريم انکار نا شکري او شرک بالله دلتا بلا خبره عمره چې یو زل خمون د مود خبرو غوړه چې د مود نمرات نشته او دوا ژوند او دوا مرګ دادي د صورت مومن کې مرایي صورت المؤمن 11 آیات التبا رش چیکلا صورت المؤمن 11 آیات قیامت کې با داخلا کوی قالوا ربنا امتناสนتین واهتناสนتین امتناสนتین واهتناสนتین الله دوازل دی مړکړیو دوازل دی جم دی کړو نو دوازل مرنه مراد یو امواتن نشت نو سم یوی میت کوم د دنیا مرګ او د ژوند یو فاحیا کوم دنیا کې د دنیاوی ژوند سم یوهی کوم د اخروی ژوند اخروی دی او سم ایلیه ترجعون دا د ایساب کتاب دا پارا اللہ تا پیشی دا سم ایلیه ترجعون پیشی دا ایساب کتاب دا پارا دا دغی جوان نباد خود دلتا دو جندشو یو فاہیا کم سم نو دلته معتزل را پورتشو معتزل وی شو گورا جندون دو دی نو معلومشوی چې برزخي حيات او دا قبر حيات نشته اې دا نه منکري پدې بنیاد بیا دا عذاب قبر نه منکري عذاب قبر نشه او ای کوی کوي دلته وې ذکر کړي وای دلته ای فاحیاکم ثم یحییکم دا ای جواب خدا دے چې اصل کې دا خطاب در اصل کافر او تاو ہو کرم وشیکان ہو. او هغه حقیقی حات د آخرت نه نه او د بر ځخ حيات د آخرت د حات او د دنیا د حات مقابله کې ناکست دی نغ حقیقی نه مننی نچس بهسمه ل ځکه له سر د حقیقی مخاطبه وکړه د مطلب نه چې نشته خبرې چا سرې دي منګېو سری دي او یا دا ده چېقرآ چې ځکر نه کو اصل کې. دا دا برزخ حیات او دا قبر حیات دا حیات حقیقی نه ده حقيقي نه دا خو دا اخرت دا حقیقي حیات یو کیسملہ ابتدار ائسر ده نه په زمن کې ده برزخی حیات او دا قبر شتا شتا او حیات حقيقي نه ده حیات حقیقی نه ده ارا دومره حیات ته چپای کې دا عذاب او ثواب احساس قدرې کې دی نور دا سيایا چوغورځي راوګرځي او خوري وسکي اونې سي دا شیننک دیو جنا کومه لا ما چې بدی بوي شي وي نای دل د تفسیرونو کې ویلي لکه فتو لزیز کې شاه عبد العزيز شاع سي ابو زهي شاع عبد العزيز او د اغه دغه عبارت تقریبا شان ورشا کشمیری رحم الله مشکلات القران کې عمران نقل کړي ده دا د تفسیر او وی تحقیق انس کې حیات تعلق روح به بدن است حیات ستویر کی حقيقي تعلق حقيقي حیات تحقیق انس که حیات تعلق روح و بدن است تحقیق داره چې حیات در اصل در روح د بدن سره تعلق کوي او و در قبر تعلق روح و بدن نیس قبر کې در اصل د روح تعلق د بدن سره نې بلکل نې ای خدا حقیقي تعلق نې چې حیات حقیقي شي تعلق شتو مکمل حقیقینا څنګه حقیقي تعلق سي درو حقیقي تعلق داره شروح مکمل طور جسم کې نه مکمل جن نه یا دنیا کې ده او یا اخرت کې ده برزخ کې چې کوم تعلق ده نو هغه د حقیقي تعلق نه ده هغه یو نوع تعلق ده یو نوع تعلق چی سمرقندی ابو سمرقندی خپل تفسیر کې ویلي او دارنګ نوادر کې ویلي وی توزع فیه حکم تعلق ده توزع فیه توزع فيه الحیات بقدر ما یتعلم و یتلذب دور قدر حیات وی تعلقی چه ده په صرف تکلیب محسوسی او خونو موزو نعمت محسوسی بقدر ما یتعلم و یتحسس هم کل راجی یوزو نوع من الحیات سیو ګونو قسم حیات آسان تابیر دی بدیم کی دیشن چې په دنیا او آخرت کې د روح تعلق تعلقي تصرف ده تعلقي تصرف څه مطلب پورن نه اوته ده او داسې تعلق ده چې په دغ کې روح او جسم ب بدن مانده ګرځي را ګرځي ویني ګوري خبرې کوي تصرفات او قبر کې چې کوم تعلقي نو هغه تعلق دواړه قدرې ده چې هغه تصرف نه ده چې به دی روح باندې شي تعلق بانده اگرزی روگرزی خبری اوری اگوری کینی پاسی رامدتشی رو رسی روحی پا بلے کینی تعلق تصرف نده سده بے قدر ما یا تعلم و یا تلزز بے قدر ما یا تعلم روح کولی طور جسم کنن نوچی ولی دروح مستقر سده اخو برزخ ده یا ایلین ده یا سجین ده نو التدی او د جسم سره سره تعلق سومره بقدر ما ی تعلق ا تاس دای لکه اشبلی تانی رحم الله اغه شفل جواب کې بدی باس کړه نور علماء وکړه د دې داسې مثالی چې بجلی در اصل چرتا ده پاګه پاور هاوس کې بجلی ده هده بلب سره دوا تعلق ده چرانا کې داغاش یا د خوب مثال ثاني څه ویل ده چې وګورګرګل دا خوب په وخت کې روهوزی خو بیا دون تعلق جیسا رمزه چې غرو ګرځي ویني ګوري داسکای محسوسه کله دا خوشاله خوب ویني ودې او خان دی او کله تکلیف غم ني نو خلې پره رواني دي د عمره خنوره جسم څه ده پدې زه ودې ګر زی را ګر زی نه روح لا ګر زی د غمر ده اوس دا خبره نو پدې کې ها د عذاب قبر انکار خبره سره نه او پدې سره اعتراض هم د فش چې منکرین بیا او تانیس ابراهیم الله الجواب کې به باس کړي چې کم خلق د عذاب قبر نه منکر دي لکه معتزله یا نن سبا لبر سکر ملحد شو ګور دی ویوي چ کوم دې عذاب ثواب مو خو په مړی باندې څوکی دارې اوکړې مړی ته کې نه ست نه نا چرتمار شته نه لړم شته نه باغش ته خبر کېونه نه شته څنګه عذاب او ثواب قبر دې مو هون لري لکه له دا د دنیا معامله نه معامله مامله اصل عذاب ثواب مامله درو سره ده الته د برزخ کې او احساس یې دلته خبر کې جسم سمرغ گئی بقدر ما یتالم یتحسس بس دانہ چروف پورا راغ زکه کپوره جسم ترشی کولی طور نو بیا خو یو بلس پیدا شي حیات اول بوسو شي د قیامت نمخ کې بیا یو بل وفاتم په کاری چې اخرت کې بیا سې شي باس الموت شي نو بیا با دو حیات او دو موت نی بلکی سب شي درې حیات او درې موت وي شي نو دیو دا حیات حقیقی نه ده د بس دغه ر تعلق نه کنکشن نه چې باغې سره عذاب و ثواب محسوسې په رووح نه نه ووځي یسنګ دنیا که نه نوته دی اخرت کینه نه نوته تعلق شته د عذاب و ثواب ښه او باندې د شرک لارم بند شو زکه کو کولینه نه سنوبیا خوې سره ویني ګوري رارسی نه نه هغه تعلق شته خو سره تعلق عذاب ثواب محسوسې نور تصرفات نشی کول دقه زمون عقیده دا دا له سنو جماعت مقیده پدې کې دا عذاب نه انکار راغې مو په را دوکو چې څوک عذاب قبر نه مڼي خدا درو پروپاګاندا عذاب قبر نه مڼي روح یې نه مڼي ولین نه روح تعلق ولین نه مڼي خو ته د بریلیانو غونټه مڼي تعلق تصرف مڼي چې ګرزي را ګرزي اونی اوري ویني ګوري شپ د لارې او مونږ تعلق مڼي چې دا عذاب او ثواب احساسو کې نو بس اوش وکنه کافی ده دا بہرحال نو هم سرپ دے بارګه او ګړه خبره چې دو موت او دو حیات نو ولی دوی چې دا غبرزخ ولا حیات حقیقی نه او دارنګ دا بم تاسو د شیخو نو ریډلی چې البداو بس دا, دا, دا سنایا د علامه اغدد حیات او تعلق روح او د ژوندون قسمونه بیان کړي چې ګورایو د انسان زندگی د عالم ارواح کې ده سره روح ده بیا د اینا بعد عالم بدن دراغه عالم بدن کې جسم جوړه ده سلور میا شبهات پکی روح واچولش دامت تعلق روح او بدن نه عالم ارواح کې بدن نو سره روح بیا عالم دنیا راغله دل بیا او روح هو جسم نه بیا برزخ راغه بیا ور آخرت اخرت راغه نو حیات شو پنځه انسان باندې پنځه مرحلې تیری عالم ارواح والا عینه بتن عینه بعد دنیا بیا دغه نه بعد برزخ بیا دغه نه بعد اخرت خو دلته د دل روح کیفیت هر ځای کی کې جدا جدا ده وګورئ ار عالم ارواح کې روح څه ده ا روح بیروحه بدن نش عالم بدن کې یو زه شو دنیا کې دل تبیا دا جسم نه ده جسم دا اصل ده روح ورپسې شاته ده انسان اول پدی زیووا لاس خوشي او د دې درد به روح ترسي او بیا عالم برزخ کې څه ده روح اصل شوي ده پروح عذاب ثواب دیو احساس بدنده کی گی او داغین اباد عالم اخرت کے بیادار دی چو روح و جسم دوارا اصالتنش برای راس عذاب و ثواب آن پا اخرت کی ان پروح کی گی دارکو ان پا جسم با لیکی ادا زیندی جودا جودا دی خلق ملدو کی خلق ملد نده نو دا دو او دو موتا تبصیل د قوشو کم جی دی اور اماو کڑه دی فیض الباریکم. د شان ورشا کشمیر مولا لګلی وی ول حاصل ان البرزخه اسم لنقطای حیات هاد العالم برزخ څه ته وی وی دا نوم ده د انقطاع د حیات د عالم برزخ کې دا حیات څه شو ختم ابرزخی دونیایی نه ده او بیا و ابتداء حیات الاخرہ آن. با برزخ او قبر کې حیات او خلاصه شو شوونه د هغې ابتده شو ځکه د آخرت سره ټل دی دا بست شو نو د آخرت سره ټل دی نو د هغې ابت دا ده هلته د یو نووي حیات ابتدا ده چې هغې طببا حیات اوخروي او برزخې وړ کی او دلته چې دنیا کې کمو نو خو انقطار را او برزخ نون د سره للی انقطت هااتې العالم عالم ل حیاته ھذ العالم نشانه شکشملی ویرم د دې دنیا و نه حیات شو من قته ادوینا خبر کمه كم حیات کما ها حیاتی دنیاوی نورم بیکن ها جسدی اون سری دنیاوی ها داسې نورب دا حیات مونږ نه ا حیات سره حیاتی دی برزخی ها یو خبر نزاع لبزی دا خبر نه ما په دون اراده نه وا ها نزاع لفظی دا باز علماء دا هغه چې د قطه حیات دنیاوی نه وای د حیات څه وای برزخی وای دا حیاته برزخی ر برزخی حیات دنیاوی نه خو دا د سنت والجماعت عقیده دا الحمدلله زمونږ هم دا چې د دیرو د جسم سره ها تالعق کم کوم تصرفنا د عذاب او ثواب د احساس کولی تعلق نه دی لکه دنیا یا اخرت کی پورا کی پورا نه نوت دی بس کنهکشن دی چې عذاب او ثواب په محسوس کی لکه څنګه چې خوب کی روحوته دی و کنهکشن او غروح چې الته سی انی ګوري چې کاروي دلته دی احساس کوي کله خان او کله جاړی او کله په خولې را رواني احساس خو دا خبره چې د دغه روح برزخ کې قبر کې د جسم سره کوم تعلق دی تعلق شته کړه دا مونږ ونوخه دا تعلق شتا دا شیخ القرآن رحم الله خبره په ده شتا دا موجوده شیخ طیب سیبوم دغه قدرس کې وای وای نه وای د عبارت ممتاز ځای دی دارنګ دا د شیخ کابل ګرام دا د شیخ عبدالسلام دا د شیخ میرصمیول حق او دا موجوده سونه شیوختم دا وای نه تعلق شتا خو دا تعلق دروحه چې برزخ کې روح ده چا سره ده جسم اغا جسم کم ده اغا دا جسمه اونسریته لیدې قبر کې کار نو بازو خلکو دیت قتل دي چې دروحه تعلق او را رده بقدر مع تعالی ما يتحصص خود دی جسم دنیاوی سره ده نو دی وجه نو تصوی تابیر دی که حیات دنیاوی موی دا تابیر خنه ده خود که صرف چا دق سی تابیر پا دی بونیات باندی کدی او نور اغا حیات حقیقی نمنی او تعلق تصرف نمنی نو دا صدون خبران ندا دی باز اکابیرین دیو بند چه دا تابیر تی دا سکره ده نو ده پس بونیات کده ده چه اغا تعلق جسم ان سری سره ده دغه وجې نه کړ نور دانه چې داسي جمده ده لکه دنیا کې چې جمده ده خو شه په خبره مان خبره ده نو دغه ځکه چې بس نزاې لبزي رااله چې تعلق مشتا حیات مشتا دې حیات له نوم کوم ورکو نو مونږ وايي نو می سره برزخی حیات مفتی کی فایت الله دلی رحم الله کې فایت المفتی کې درې ځله داسوال شوه وې او درې ځله دا جواب کوي چې دا سره حياته برزخی دي حياته برزخی دي حياته برزخی دي دا مونږ وایو او چا کدي تکتلی چې جسمون سری سره تعلق ده ها او پدې ته بار ورته صرف صرف د نوم د حياتي دنیوي ورګي او نور حياته حقیقی نه مڼي تعلق تصرف نه مڼي نو ټیک زموږه خبره یوه شوه صرف دی لدا نوم ورکول اگر شوموله نه ورکول نو بس برزخی دی چیکسا ختمه کی چې سره په اشکال راوی خو بازه کابرون چویلې په دې اعتبار ویلې دی خو په دغه اعتبار وایي دی جوړ کړه کابرون لیکلې دی حیات دی دنیاوی دی و خو سره په دې حیات لا سکایې نو ورکای خو په دې اعتبار چې جسمه اون سری سره تعلق دی بس داستاغه ته حیات نه دی قائل ته خو تعلقې تصرف دی غرزی را غرزی ویني ګوري نږدې د اړیکو پاکابرین نه دی قایل او پوره خالص بر الیت دا دا برینه خبره ده نو دا یو خبره ده یا ساته ها یو سوال عقد د پوهه د پارمو کلمل هدین و غیره م کولی شمنکرین د عذاب او ثواب چې خج جسم سره تعلقي نو جسم خوریش بیا بچا سره جسم خوریش بیا اغا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چې انسان خوری شی سیوا دسنا آه. آج بز زانب آج بز زانب سچے دے دا عام تعبیر دی مولیانت تی پخوا کاؤ وی بے وی دا لمح دے لمح امام سو کوئی دا ریٹ کی حڈی دا نو ریٹ کی حڈی ہوں خوری کی گی نا خوری کی, کی دملا تیر دولی نا کی نیلوی سی بن احمد اللہ نمائے ورستہ پوسک چہ دا حدیث کے آج وزنہ پر آگلے دے یا تے سوک تعبیر پر نسمہ کئی نسمہ انخوری کی کی نسمہ دا سشے دے نداد الفاظ ماتے دا سکڑے یہ اتنی سی ہوتی ہے اتنی سی په نظر نرازی اور یہ انسان کی اکائی ہے بس خبر حلق انسان کی نن سبا جدید جبکه وت سوئی ڈی این اے ڈی این اے نو کی دا یو ایکا یدا دا نه پرتا دا دا پدے خورو کې پتم نه لئی دا د انسان نور ساده ده ته وې دا د انسان تخم ده څه ده تخم تاسو ګور یو غټ تخمونه یو ډیر نری پدے زنګلا ته کې او پدې غرونو کې پدې سپرلي کې واخو شي وډی شي خضر بیا په خزان راځي خزان بس اوچ کی ختم پټونه لایي خدا غا غناره ناره تخمنی واړه ادا هواګانی اوشین دی داز خلګرځي پټم نه لایي په غر کې په زمګه کې اټي بیا په سپر لای راشي او باران وشي نو دقا 1 کای ذره چرت دالته رازر غونیش اصل انسان کې عقل شې نه خوري کی اډی را ای کایدا نسمره اجو زناب ده ابي او د قډيانه دا څوک چې سانس شاويري دلت ناسب وي دا سه بالا شه ده دا سه بالا چې هغه پډېر انت اي هاي height او اورم نو ولیکيږي ختمي کېمنا نو ولیکيږي په حالات کار شي هغه ډيانه پرتا کسه لا براغه سمندر کې به پرو کو اور ول اگید سوځی پینا د دنیا نن روکيږي کی. و چې کلک قیامت راشي نغه حدیث کې راځي صلیوخو رضی الله و خروزې وسې باران یې کنه د یو شپې لاله بلې بوري نو دا باران دې د پاره کیږي کی چې بیا د خلک سکی را دي کی نو چې دا باران اوریږي نو هغه ډی ان ای واغه نه ده او راځه رونی انسان به بوره واپس جوړ نو استالق روح سره ها جسم کو خور مشو نو no. مانه الیشه نه تاسو کچ خوره شونه تعلق به سلری تعلق او ای اغه ایکایه او نس میں سره تعلقي رب بنیاد پش اپمخنیه پش دواز بس کنه نور ببل زوای ټوله خو زنه وای و با د تناسټم خو بهر حال دو حیات او دو موت باندې پویولای چی سری او دای الزام او دروغ چی دوی عذاب قبر نه او تعلق نه تعلق, تعلق منو خو ستاغ نه کم تعلق برزخی او تعلق بقدر سنه ما تعلم یا تحس بس عذاب او ثواب چ په احساس کی ثم یوم یی دغه ثم یوه کوم ثم الیه ترجون الیه ترجون د حساب کتاب لپاره دویم نعمت هو الذی خلق لكم ما فی الارض دا دویم نعمت ته هر سمې ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی هو الذی الله غزاد ته خلقلکم چې پیدا کړی دي تاسو دا فائده لپاره ما سفیل ارضی چې زمګه کړی جمیئن ټول خلقلکم پیدا کړی دي تاسو دا لپاره هغه چې زمګه کړی ټول سمو استوا بیا الله قصد اراده وکړیله سما یا اسمان دا فسواهن نو پس برابر کړ سب سماوا تو یا سم استوایل بیا برابر شو اسمان دا استواء <تصفيق> علالعرش و استواء الى السماع اوکل دا اللہ شان سرچه مناسبی نفسووا هنسف سماوات برابر اکلو و اسمانونو دا اللہ بکل و هو دا اللہ بکل شهن علیم پاریو شیبان دے پوئی دے علیم بکل شاین. دلتا حاصل خداو تو لرس استاسو دا پارو استاسو دا فائدی دا پار دین خود دلتا خلق لکم د لام د سا دا پار دین لام خلق لکم دا لام کا دا یا با دا انتفائی یا با دا تملیقی نو یا دا تملیق و یا دا انتفا که تملیق شی خلق پیدا قریدی استاس د ملکیت دا, مل دا پارما فی الارض جمعیان ټول نو دو پده کې کمنسترا پاسه اشتراکیه د والا او یو ګورګنه خلقلکم ما فل ارض الجمیع یو هو شخصی ملکیت ختم ش ابطال د ملکیت شخصی یو خبره دا هاو دوی دا وای چوغورګنه بس ټول سره شریک لہذا ذاتین فرادی ملکیت نشتا هر څه د ټولو په یو ځای شریک اشتراکیت شو. اشتراکیت والا دارنګ کمیونست دا خبره کای مون وایو عبد التاوګورګان لا کوم دا مشتمل له کوم زمیر باندې ها جمع دګر جمع او بیا رنګ راشا جمعیت بیا شوا جمع شوا او دا قاعده دا چې د جمع مقابله کې جمع راشي یفیدو یعنی انقسام الاحاد للاحاد وینځو دا ماله ده کنه جمع چې بجما ها راشي داخله جي نسګي البته انقسام د احادي یله څنګه چې قران کې وای یا عربی کې 40 کې ویل کی, کی, کی چې میره کبو دوا با کوم پخپل سورلو باندې سوارشه سم مطلب ار سړې پخپل خپل نو مالو अश्वا چې هر سړې پخپل دابه دي سور شي نو کدل ته ملکیت ویم نو دلته کوم جمع جميعا جمع باندې راغلی دا او جمع چې د جمع سره ذکر شي او داخل شینسي احاد پیدا کوي کنه یعنی ملکیت د خود هر هر فرد زان زان لا یوا دویم دا چه یادل تا دا د دا انتفاره خلق لکم ستاسو دا فائده دا پاره پیدا کری دی ما پیلارز جمعیان نسوال پیدایش چلکا فائده دا پاره دی دیرشن باو خیمچا فائده نیدی خود تکلیف د پاره دی مار لڑم مچ ماشه دا, دا فائده دیگه تکلیف دی نو تکلیف دی په د یا ساتل واړی چې دا फायदा یوازې خوراک سکاک ته نه وای کنه چې د خوراک سکاک نه دي یو फायदा ښکاروي دیمه फायदा پټای ښکارا फायदा و پټا کارا دا دا چې ته استعمال کې اوخره اوس کې او پټا फायदा دی ای برتیکنه ستاسو د فائدې لپاره نو څه د استعمال له سره برتي مار لړم هغه د فائدې لپاره د سړيتي عبرت دی په دې مار لړم سره سړیتا د اخرت غ مار لړم او د جهنم مار لړم راځي نو دا ګټه مې او دا لکه دا مچ ما شه نه دې فائدې دا کنه مې یوازې خورا کو نه کړ دا مچاندی نو مو زیر شي نه دې ولیکن دا مچان دراصل جراسی مخور دی دا مچان لره دنیا نه دنیا کې جون غراني دي لګېر جراسی مخري دا फायदा دا ورشي سناسه फायدوي البته دلته چې مونږ کله لام د انتفاعه بارے بل سوال د اباحت پسندو غیر ال اباحت واره چه خلق لکم ما فیل ارد جمیع ستاسو دفایدی دفایدی دفایدی غصه چه طول دنیا و زمگکی دی هر سا دفایدی شو نوز چه هر سا شی نو مطلب داره چه بیا خو طول هر سا شو پکه حراما او د حلال و ختم شک هر سا جاید شو خزی ماو دا هر جاو دا سنگه چې اشتراکیت والا اغی ملکیت شخصی ختمو نو دیوی بسه ای با حد تے آرش حرام حرام بکی نشتا موویو چه اصل کې دل تیا خدا کا چې دا لام اجلیه کا لام دا انتفا نده دا سره ولدی خلق لکم ایل اجلکم دا مطلب دارس ستاسو د دا پارا پیدا کری دن تاسو دا پاردی بس دنیا پا دی بانده عبادا او دارنک دا باحد دا, با دا پارشیم نو یاس ساته اباحد با اباحت شرعی وی شرعی, شرعی باحتی عدی نانا چستا دا ذهن و اقل مطابق اغا شرعی اباحت چه کما احل سنت و الجماعتوی لی کما شرعی اباحت یعنی اباحت دی پاشي و کې ا هغه چې شریت کو موباه کړی دي دانه چر کم چې موباه دی هغه ستاسو د پای دی دپاره دي او چې کم شر حرام کړي او حرام دی باحتې شرغ مراد دی نه باحتې کولی چر ش د موبا او بله خبره الره بله داله چې دی کې دا د بجلی کې فرق دی مساله دا خواه خبره خبر دا دا چه اول ده باحت مطالق دا مساله چې دا اصل پاشیو کې باحت دیکن نده دا یو مساله دا دا قائد و مساله دا او د اصول پیقه اواز راضي کنن رازی یلتا بنا تو تم نزم. نو دا خبر اصل اشیعو کې عباحت تے که توقف دے که حرمت تے ایو مسئلہ ده دا. دا دی درول که در المختار شامی وی اصل اشیعو کی توقف دے او اصل پا اشیعو کی دے عباحت رائے و خورای دا نا متزلہ و رائے شای اصل اشیعو کیسی عباحت نا. اصل اشیعو کیسی دے توقف چاویلیا سلسلهو کې حرمت ته د اختلاف خودی کې صحیح خبره اغه شیخ الاسلام ابن تیمیه کړه مجوۃ الفتاوی او ای تفصیل دې پدې کې تفصیل دې اصل اشیاو کې باحت حرمت توقف او ای شینې جدا جدا دی. یو یوسری یو دی خوراکونه خوراک سکا کلباس خوراک سکا کلباس نو په دې کې اصل شیو کې سر اباحت صبر چې شرع له حرمت خبره نې لباسته الګا دا رنګ کپڑے دا ډیزاین کپڑے وا چوم کوانه چوم نو شریعت سره اصل شیو کې اباحت اګه چرته د شریعت د اصول نه نو بس بیا بس راځي حرمت راځي د لیبازه بار بیا خپل اصول ل سورۃ کې وراش د غرنګ او اصل په فروجو کې فروج نسا په یی اصل څه ده حرمت ته حرمت اې اصل کې حرمت سیوا د غسر لاسو کومه چې کمه اه قران بیان کړي ګننه اصل دا شی سی او اصل او حرمت فروجک او درم د عبادت نو اصل په عبادتو کې توقف دی دا تقسیم نه یو وي خبر شو بهر حال نو دلته لاموږوي کدی با حد پار شي نو راته باهته شرعی دی او یاداده چې مجلیه دی والذي خلق لكم فی الارض جميعا جميعا او بلا یاداده چه مافل الارض جميعا نه ده دا جميعا لفظ جدا ده بس بیاو مساله حل شي څنګه چې زمون مشایخ ویشال قران ریم اللهوی پنشویر کی چاچه درس کړی اغيبا دا توجه ورې دلی چې دل توقف ده هو الذي خلق لكم ما في الارض وقف بس صحیحو په دا کړی دی الله سبحانه و تعالی چې زمکه کیری جميعا لفظ جداک جميعا باندې سوال راته کنه چې وزایک نو جميعا جدا په دې وقف وکا او دا جمعیت چه دے کړه دا مفول د فعل محضوف دی مفول د فعل محذوف عربی فعل محذوف ولا رواسا اعتقدوا جميعا منه نو مطلب نو خبره جو داش دا سش هو الذی خلق لكم ما في الارض الا غزات چه ارسی چې زمګه کیدې ستا سودا پیدا کړی دی و جامعہ عقیدہ او ساته چې دا ټول د الله لاره ترپ دي دا غیر الله ترپ نه ني نو جامعہ دې جدا کانو بیا ور اوساره اعتراض پاتینش مرحله لذي توجيهات مختلف ثم السواله سما پسوا هونه سب ولی دا ولي در سدري کې نو بیا هم مريم زه ته ورسې یو ها مدا و دې سر دې سر سکه هر سب ګړو دا ملګو ها رضبان بدی درسونو শুনিतो و لست بارئ چه زما کم مثلحن د دې په شان دي دی وو ها د ټولوي چې خلق کړم په ارضه جميعا ثم سوايل السماء فسوها هن سب سبوا اوه د سوکه خلقت مې راغې روانه د اسمانونو تخليق دې کا وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاحَا اینه سمحلومی وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاحَا دَا اسمانون نباز مکا خورا شگل نالتو سمخ کرده اسمان دلتو سوی مکا دیکھے فرق یو دے خلق او دویم دے دحیه دیکھے فرق دحیه جودہ ده او تخلیق جودہ ده قرآن دا خلقت ذکر چکی نو پا تخلیق که زمک اول دا سمستوائل سمای فسواهن نا سما سماوات زکا دا سور بقره دا دا اول منگویریو دا کم ترتیب ذکر کوي اصل سور نازعات که دا تخلیق ذکر نه اده دحی دا دا خوری دو اول اللہ زمک پیدا کړه بیا دا اسمانونو ما دا پیدا کڑا کک دا زمک ما بیا اسمانونو بیا دا غیر نباد والعرض بعد ذلك ده ها دسمکه دحیو فرول اد دینه بچ بهایشه سره مخک او فرول پایکی اقوات اچول د نور سلی د اسمانو نبا که بیا اسمان اسمانو نبا بیا د زمکه دحیو فرول د نور سلی بس دقه تدویچ اوو او دا الله پاریو شیبانی دے پوئی عالم الله دے نو دا دو نعمد دو نبیانچ یون نعمد دنیش نشتکڑے دو ایم ارس ستاسو دا فائده دا پاری دی پوسر ویس قال رب کلی المرائکتی انی جایلون فی الارد خلیفہ دا درم ایم نعمد ستاسو نیکم معزز کا پدریو خبروں استخلاف تعلیم الاسما او سجده ده ملائب تابداری ده ملائب ده نعمت ده سنگه نعمت شو نیکه با بانده شوه ده ده چان سره پلار سره خیگره ده اولاد سرهی کنن نیکه بانده لده نعمت کرده ده سلام ده خلافت تسکره ددل. او دای پزیمن کې تعلیم او رسمام دی او وسره سجده ملائکه ده مجمعې به یو نعمت ترجمه دار وایس قال ربک کل 24 است عرب للملائکه بطوری اعلان دته کې وسره ولګ وایس قال ربک کل 24 بطوری اعلام او اعلان للملائکه فرشتو د انی جایلون زه ګرځون کې پیدا کون کې ام بته زماغه دنیا کې خليفه تن یو قالو دی اتجلو فيها آیا تجرز پیدا کې به زماګه کې مندا یو یفسدوا فيها چه فساد به زماګه کې ویسف کوته وا ته وی بوی نه ولحن نوصبحو او منخ باقی بیا رو په حمت به هم نه کا په هم استاله کیو ولقدس لك عطا ګړوتا د شریکنا قاله نو الله ورته ویني به څه آره وګوېګم ما با سواني لاته علامه 2000 نه دلته ملائکه الله د آدمل سلام و خلافت بارکه دا تذکرہ کول سلوو په چالي چې دا بهتره مشوره مشورې غسه دا له مشورې ضرورتی نه وې دا اصل کې خلافت نظام چلولو نو وذا الله ده فرشتون مشوره در اصل د انسانيت تخوتلو چې خلافت به چلاوه خو خلافت نظام په سې چليږي په مشورې بس سیدا ولیکن ورپسې روز ته اعتراض هم راځي کړه دوی ودا فرشتووه قالوا تجلو کيه ما يمسلو بها واسفقتم ما ويلتوي فساتكې د دې په ځای مونتابه راي نو ملائک آلِ ملغیبون چایی دو یودا خودم داسه وینی دویهی کرن فساد کئی نسو کوئی ده قیاس دا غائب بشاہد بانده کنه ہو کنه کلک کلا دا غائب قیاس خلق بشاہد ہو کنه دی نمک که چونگی موجود اسه جنات اگی فساد کاؤ دی نائب ده دا غی. نو ی نائب لا حکم د چای منو وکنه نه چای څنګه پاسات دغه واسات ته دیوم کوي نو اخیاز کړي ولیکن دا په اللهم جواب لګا نا اصل خبر ادا چې اول ما ټکه وی اس قال رب غلیل ورایکا کا چې وی ستار اعلان دا مشوره مړه در سره اعلان او اعلام به بس نو لې دې رازونه ختم ش. دای بچایو قانونا فسکیه یو کار کوي کنه نو سوي مخ کنه. اعلان کی اعلان کی تاریخ را ودا شکار کی. اور دا منصوبه پوره تفصیل وایي. دا الله رب عزت ملائکه سر مشوره وکړي. دې ته اعلان او اعلام کړي دا او تفصیل سره ویل. ایا سمساري لکه یو سره یو کاروبار یا ویدار شروع کړي. او مرگری زرا خبر ہوگی یه رباس تغسے. کار شورو کن خواه کاروبار وغیره با غبلان کی کستاوارا کن آ کس خخص کس ده خوی ربا کی دادا لگا کمزوری دا ناغ مرگری وی سیب زتابیدار کس خدمتی مانے والا اللہ و تطول تفصیلات ہوئے دا سی تفصیلاتی ہوئے انسان بخلیفی داخ داخ داخ ولیکن دے انسانیت کے واق پاسادی دا وے دا وے دا وے طول تفصیل نو ملائک پدی بنیاد دی تجلیاں کیما یوسد فيها واسو کو تے ما دا تفصیل کو بینائی ہوئی انا چاہے ملائک بی یاد اجے دا غائب دیا سے پا کو دیکھ پتہ بھی اعتراض نہ جی پئی تیرزون اڈیش یو او دا ونحنو سب و نحن نصبح بحمدك ونقدس لك دا سرے دا خپلے تابع دار اظہار دے دا نے انسان سر سرے حسد انا دګه څنګه چې مو يا مارګريو وي کنه چې رګه که خدمت وی دیو یو ګوراه الله پره کې فساد او صف کو دمادا مونږه داغه ايته نقصان دي مونږه کماله کماله ات او نحن نصبح بحمدك ونقدس لك کې نقصان شته مونږه کماله ات راکار مونږه واره مونږه د خلافتو چلو داتا حسد ببنیاد نوان نو قال انی آلم مالا تعلیمون اللہ ورد اعظم پر اغا حکمت پوئی گم جتا سنن پوئی گئے زکر دزمہ کے خلافت تاسو سنن شاید چلو لے زکر د کے خلافت لچے کم علم کوم امور کوم طبیعت فطرہ پکار رہتا سکی نشتا غی انسان کی. اخو نظام جلول دي دنیا بادول دي نمالا ایک دنیا نشی عباد ہو لے ایکی توالو تناسل نشتا نشتا غم خوادی نشتا غم درد نشتا در شنو بکنی او انسان که در دولی خبری دی ندار زمک آبادو لیش انی آلو مالا تا عالمون. او دارانگی انی آلو مالا تا علمون دیگتا چه تاسوی بینی تیولو دفاسات خوب بکی دی خوب دیگه با انبیاء و لیاء بزرگان و نیکان خلقمی درم مطلب کی دیش دل توس یو خبر بل باتش نحنو نصبخ بحمدک و نقدسولک دا نسبح به حمدک او نقدس له فرق سره دا نسبح دا صفات سلبیه په اشاره ده او به حمدک صفات ثبوتی لري نو کله چې صفاتی ثبوتی او صفات, صفات سلبیه را یوځیني توحید کامل شي دیوغه نه حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمای سبحان الله نسلمیزان والحمد لله تملاه سبحان الله نسب بیزان ده سبحان الله چې وې نعمت تلړه کښي د نېکو والحمد لله تمله تملهه الحمد لله سره راتله ډکی ولی او سل بی ده او دا څه شو ثبوت دی سل او ثبوت یو ځې شی شي توحید تامې چلا الها سل او الا الله ثبوت نو کلمه د توحید کاملش نو دی وینه میزان دچ بارحال یا و خبر خدا را بیوز نحنو نصبحو بحمدکا و نقدسک لک نصبحو بحمدکا کیو استا حمد سارا لگی آئیو نو نصبحو نقدسو کیسا فرق رئی نو دا نصبحو بحمدکا تعلق ده حال سره یو نو قدس لك ده استقبال سره ده څه مطلب تا په العالم ده شريك نه پاک غو او قدس لك عین نه کې وي مې شريك نه پاک ده حال او استقبال او يا ده چې ده تسبيح تعلق ده صفات سره او ده تقدیس تعلق چې ده اغه ده ذات سره نو نو سببه ده حمد کا باکی و ایو استا پسیفت دلو لگه ایو پسیفاتو که دیم شریک نپاک گرو و نقدسو او پزاد کم تا دیم شریک نپاک گرو قال اینی آلم و مالا تعلمون و علم آدم دوس یو خبروشو استخلاف دویمس یو نعمت آدم علیہ السلام دا تعظیم یو خبرہ استخلاف دا آدم السلام نو دویمس تعلیم الاسمان پران پاک کے دادم علیہ السلام واقعہ گلہ ذکر دا تقریباً اوزل راغلے دا اوزل سور بقرہ کے دا آراف کے دا سورت حجر بنی اسرائیل کے دا قعب کے دا ویدی بسمیں بندا پتہ خویلے کی دارنگ اصرا قهف صورت تواها او صورت سواد دو بزینش خوب ورده که تقرار نشت تکرار نشت دیک دیکی تقرار نی بلکه هر زید جدا مقصد دا بارانا جدا مقصد بس دسو تو بجو که امانا دیکھو بس ما تا خود کاری کاری ها تقرار تکرار د لیکینی ځکه ارزه چوا خیر غلرا نو دیو مقصد د پاره دا بقرہ کی د آدمر السلام واقع سره د تکریم د پاره تعظیم د پاره تکریم او تعظیم او سورته آراف کی چې دا اراد د شرک ته دی د پاره سورته هجر کی صلح ذکر دا معال دا تقبر دا شیطان دا تقبر دا جی جخه یہ ای نتیجه ایسا شو سوره کعف یو شبه دا جواب دا پار روڑا او سورت تواحا کے الدا دا واقع دا آ... سوره ادا غلا پاره را اوذر اوذر اوذر د آدملې سلام هل تعذر بیانې چې فنسیه ولم نجله اعظم او سورته سواک کې د آزمائش امتحان د بارا نو واقعات واقعيات کله کله قران کې راشي خوایې کې تکرار ني هر ځای کې خپل نو ټوق پلا فائده ده د آدملې سلام واقعيات او ګرمخ کې نه ترتیب وګوره مخ کې نه ترتیب دارې دین دې داوی سره یو لگاوه اے سره نعمتولم دي همکې داوا د توحید ثابت الته پسره ولن خپل دلایل دلته د آدما علی السلام واقعیا د بتوري دلیلی نقلی دا نقلیم شو او نعمت په تور بیان یا تاسو رب توه اوله عظمت د قران بیان اين په سم مخ صد د قران بیان اوسې د آدما علی السلام واقعیا سره پارولہ للتنفيذه ها هذا المقصد دا مقصد به و نه پسول هم غاړي نو د تنفيذ لپاره واقع ادم لري نه شي ډیرو غوت کوي ها وعلم ادم الاسماء كلها سمى رزهم للملائكه فقال د پاکستان نه یست نه ملک دا چې دا خپل باغ چلیږي دا ملکی ډېټم دی طاقت دی په دې ډېټم دې تندر را بروز چېستا ډېټم دا حل دی دا بسټو ښا ډېټم بسټو یا سټول ولول په جوړ کړه دا حل دی دا ملک ای افغانستان را اورا زات شو ايته خوشو دي دی له جنگيګي او په کورسې دي جنگي دا به غیرت نه ور 내 ملک کې بجلی شتا نه کېشتا خلک په نه دي ملک او بیلونه حالات بجلی نشتا کېسم نشتا ښه بجلی نشتا جنريټر خلک په سهوله گئی ها حالات دي نه ملک ته جي وال لمعذم الاسواق كلها دا ریمه نقطه دادم علي سلام دا کریم او تعظیم لپاره یو استفلافونو د تعلیم الاسماء وعلم آدوالاسماء كلها خودلو الله رب العز ادم ادم علی سلام تعالی اسماء نمونه سره ده فائدو خاصیتونو كلها ټول د ضرورت را قیدونه وسر لگے نو رازه شو به ختم شي قیدونه سمع رضاهم للملائکا بی اپیش کلو دا ملائکو تفقال اللہ وردو انبیعونی خبر را کہ ما تا بی اسمائی هاولائی ونمونو او فائدو دا دی شئینو ان کنتم صادقین کچر تیرشتی نی نمون سره آسارو دا فائده تا سوائی چین احنو نصبیو بی حمدی کونو قدسو کار خلافت کو مون علی تابیدار د الله ورته ان کو د صادقين د خلافت چلوولو لپاره فصبر کار د خلافت په امور او په بکار ده او دا د خلافت امور دي د وای قالو ملائکې سبحانك باکید تار الله لا علم لنا نشته د علم مونږ لره الا ما علمتنا مگر اققدري علمتنا چې تا مونږ ته خو ده لې اينک به شکته چې انت للیم الحکیم ته پهو حکمتواله ته پهوي دا نه راځي دا آداب سلام ته او خل او فريشتو ته به وی خایې موږ له څنګه راځینو ها دې خلاصې به سال دې ته هر اړخ او استاد یو شاګرد ته علاقه راشه دا دا سوال براځي خا او بلته نه له اخوله کې امتحان کې کېنا سره یو ټوله پرچا حل کړیا زبانی جوابو البرنګه ډېر لایق دی سله یې دی خو تا ته و خپل نو شو کوئی نکړه دا ترېمل لا دروازه لا ور کړو آدو سلام لم او ملایکو لم خو آدو نے سلام کې استعداد و غस्तो ملایکو و نه وستا خا نو نه کومه لکه دی غبیا ني ني خدا مطلب ملایک غبیا ني نا داسه نه دا ده تعلیم فیتری وی بس خبر ختمش داسه نه داسه زان لا کلاس نو درزگاه نو ها چه آدم علیه سلام تا غی که ملائک نو ها یا دوار اکی نو لاغی غبیه نو ده غبی نو نه نه تعلیم فیتری وی و آدم الاسما اللہ پاک آدم علیه سلام تا فیتری تو رخو دلیم. تل اسمع په 3 په 3 څنګه تعلیمې بدې 3 د موږ د کې ویلو یو څو هدايت فطري هدايت فطري ده اه هدايت فطري فطرت کله چې انا په اړه ځان له سکول کالج او د مدرسې او د کلاس ضرورتني تعلیم فطري څنګه لگا ها دا چېږه بچې پیدا آنڈے نر آواتو چلکے نر آواتو سرپز مکا دونگا وئی چه مطلب داتا فراق بکم زیرا ملاوی گی دو داتا چو خول ایچانا فی ترک کی دو دبت بچے رے الیو او بوکی واش ای او بوکی او لامبو وئی او دبول حیوان بچے واش او دوبی دا سا دے تعلیم ای فیتری لامبو ٹریننگ نی کڑی چه لامبو ایس دکڑے د د انسان بچی په لای کې سپرګې وګو نه لا بورکار نه کوي خو د الله فطری خو لیدي چې بس کلهږي کېږي ته بجاره او مورب وي سینې ته اچي نو بس دغه ته به چوکې نو طالبان خلیل خوراک رازي اوس د طالاب تعلیم چا ورک د تعلیم سره فطری دی د تعلیم فطری وي وساده وعل سلام وا شوم پیدا شرو غاٹ پیدا شرو ها غاٹ راته یاره نو هغه ته دا مشوم ولا خبر نه هته کمی دې فطرت کې غټه خبره اسمان سری دا اور دې دا وېری دا خزره دا بچیری دا تاسره دا سمسې دا کټوې دا نشین شکر دا غنم دی دا روټه دا نه ته فطرت کې دا چولی او د دنیا نه ځپسه چلی د خلافت ابتدئی خلافتو کنا ساده ابتدئی دقو مورو نا دیو تو فطرت کے چوریو نا او خو فطرت کی او د خلافت دا پاردازو رواتو نصم عرازو ملال فقال انبیعونی بی اسمائی حاولا ان دا سیدہ خلافت باگ دور بتاسو لدر کو خوکو پدیو مورو پوئے گئے نقالو سبحانک اللائی الملانا اوی نا مونگ پدیو باندی نبوئیو زکا چمتہ دا سے او خوک مسالان غانم اتاو فردیتا سوئی ایر مو خونه شو کاسه کتره پرتاو مسالان داشی ده اور ده نیو خبر مسالان اگی دق و مور با دینا پویدان بدل کو نو دا تعلیم فطری ده ملائک او تچويلي شوناوې دي سره تعلق نو نه ای زګوي قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا مگر تا چرته خوليدي زمو صفترت کړي فطرت داوي کې سو ا زکر او عبادت او کناي خداغه فطرت حديث کې نه راځي چې ملائک دا سي دي چې کله نه پیدا دي رکوع کيدي قيام کيدي سجده کيدي وازاری دقه فطرت الا ما علمتم انك انت الالعليم الحكيم دقه فطرت یو خدا لا علم لنا الا ما علمتنا <تصفح> تفسیر قرطبي دین معلومه شه چې ملائکه دا نفي د ال مغيب د غیر نو کړه قالو سبحانك لا علم لنا مونږ لم لم نشو قرطبي وای وي تنزيها لك عن ان يعلم الغيب احد سواك تا پد دین غنو چه, سوا چه تا نه ثواب ولسو بغه مون په موږ تم بده نشي چې خولي نه دي راته علم نشي و یو خبره دې بل معلومه شوه الا ما علم دنا تر ته خولي معلوميږي چې ملائکه د الله دا, دا مدرسې نه علاوه له مدرسه کې سبق نه نوي کی څه مشوري وې ابلیس یو کنه شیطان ناغه په پټال ناشتو هغه موږ او دا کی څاګو مولیان دي د کیسه کوي په پټال ناشتو دلته فرشتي او ټولګي او ولته او دا سه به جټو ولاله تل به سبق خو خلقه ټانونو نو ګوره وې دا د فرشتو استادو ملائک څه سبحانک لا علم لنا الا ما علمتن تانم بھیلے دے بل چاندن دے بھیلے <خصف> انکانتال علیم الحکیم نزاق قالا یا آدم انبئهم بی اسمائهم آدم علیہ السلام تبویزتی و تواینو دا آدم علیہ السلام اغا فوقیتو دا آدم علیہ السلام دا خلافت دا پارا دا مستحقیدو وچا بیان چې دوی په پتو لګي چې دا آدم عليه السلام اسي الله سلیکشن نه دی کړل بلکې په مايار دی کنه په منټ باندې قالو ي الله پاک يا ادم و اے ادم عليه السلام انبههم خبر ورکړی ته بیا اسماء په نومونو دې شي نو سره د فائدو سره د خواص او اثر فلما انبههم پس چې خبر ورکړی ته بیا اسماء په نومونو دې شي د ته دا وای دی دا خاصیت دی دا اور دی په خلې کې د ودی خللسکي تندماتې مثلا قال وی ور تعالی علم اقول لكم ايمانو ویلی تاسو چې نیو چې مالمو په ایګم غیب سماواته ولرده په پټو د اسمانونو زما کواله مې ایګم ما توبدون په غسه باندې چې تاسو خکارا کوي او ما كونتم تک تمونو غو چې تاسو پټ کوي تاسو په پټو ښکارم خبریم او د اسمانونو په غیبم وې دې سم مطلب مطلب دا ظالم الغیبیم نو ما تا پتا وجه دزم که خلافت لمستحق سوگ دی زکم دی آدم علیہ السلام انتخاب او وعالماتو بدون ما کندوم تکتمون تا سی پتوی کخ کارکاوی نو دیس پتکڑو نو چاوی دی پتکڑو کنا چیرا دی فساد وغیرکی نو منگ دادن سیو بہتریو نو مرح سی خبری فرشتی دا سی مخلوق خونه دی چایی چا سر حسد که یا پت سساتی دا اصل کې دا سیدی تک کلمه د شمول وایخه کلمه د شمول شمول ازاهر فی الهموم بحر المحیط وې سم مطلب ما تبدون و ما کنتم تکتمون تاسو پپټو ښکارا خبرم سم مطلب تاسو فترتنا خبرم بارو دنه خبرم چې د زمکه د خلافت صلاحیت تاسو کې ما نه دی خدای مطلب دی انا جدي سبډګړي وخه وایس قلنا للملائکه يسجدو درما نقطه دادم علیہ السلام دا تعظیم لپاره سجده دا ملائکه د فرشتو سجده آدم علیہ السلام او دا احساس دا آدم علیہ السلام او تعبیداری صابت اشوا آدملے سلام د خلافت سره اهل مستحق دي نو فرشتو ته اوجودي له آدم سجدا و د کوي ها مزا حاصل مطلب یو پېجنې رور خبره به یاد نكي سجدا د سوا تعظیم سجدا وا ٹھیک دا هولیکن دا سجده در اصل فرشتو ته د آدملے سلام د تابعدارې حکم کوي علی پشنو ده خلیبه بخلق سکی بیا تی تعت کی بس او د دا آدم علی السلام وی ولی کولی ولی فرشتي زم ما تهتیسا نه ما تحت منی خو فرشتي زمو خدمت کې لګي دی کنه دي د قوا کنه وزدو لپاره دی به خلافت کوي او تاسو په دې خلافت نظام کې د دې خدمت کوي الله پاک دا فرشتي د کائنات په بازو کارونو باندې سدي مامور کړی وریه زي یو کربل کال صفرشتي روح علي دا ټول نو دا, دا انسان غ کارونه لګیاره په تابعدارو خدمت کې کوي نو دا در اصل ملائکوتہ د خلیفہ د تابعدارو حکم دی خلیفہ په تابعداري بیا له خلافت چلی نو وایس قلنا کله چې مونږ ویل ل ملائکته ملائکوتہ اس جدول ادم سجداو کې په طرف د ادم علی السلام یوجد آدم تابیداری وک داادم داادم تابیدارس فسجدو سجدا وکړه یا تابیداری وکړای لای ابلیس مگر شیطان ابلیس اونکړه ابا انکار وک واستکبر زانی وچتو غواکان د یو منل کافرین د مخ کې نه د کافرانو لړلنه په تقدیر کې یا وکانا سارا شو منل کافرین نه د کافرانو په دې انکار په دې انکار سره کافرانو نشو دا خو داادم علی السلام تابع داره د دا سجدې حکم خدلته اوس مسله دا چې او ضدې ادم دا سجدې حقيقي دا مجازي دا دې حقيقي سجدې مطلب سره نو پدې باندې مفسرین وباس کړي هغه دا چې حقيقي سجده خونه د مراد د عبادت ها د عبادت ايني عبادت دي سجده د ته ده او حقیقی ده ک مجازي ده نو سو کوئی حقيقي ده یعنی پزمه کا سر خوستل حقیقی سجده څه ته وي وزل جب الل الارض پزمه کا باندې سر خوستل او سو کوئی نه دا مجازا مجازي معنا ده مجازي څه مطلب اطاعت او تابعداري نهغه معنا موږ او وجودول ادم سجده کوي په دربط دا دادم عليه او دیم وجودول ادم تابع شه ده ادم عليه السلام تابعداري ده دا. بیا که دا حقیقی سجدوی یعنی په زمکه باندې سر خوستل نو سر خوستل خشوع خو بیا دا عبادتي ده که تعظیم ده نو عبادتي خونه د بل اتفاق زکه چه د عبادت سجده د الله نشه وا بل چاته جائز نه د سره دیو نه تفسیر کبیر والا دي کلي امام راجی چه اجمل مسلمون علی ان ذالک السجود ليس سجود عبادت نه پر د اتفاق دا امه سجده څه وا دا د عبادت سجدہ نه وا ځکه د ان السجود العبادة لغیر الله کفر د عبادت سجدہ الله نه سیوا بلچه د ټول څه کفر ده د عبادت خون نه دا, دا, دا, دا. ک حقیقي شی نه عبادت نه نو کومه ده بیا تعظیمی دا تعظیمی سجدہ دا او تعظیمی سجدہ مخکې دینونو کې سوال شریعتونو کې جایز لکه د یوسف علی السلام درونو یوسف علی السلام ته سجده کول د د تعظیم ما تعظیم سجده وا او دغه ادم علی السلام ته د تعظیم د د د احترام نه پاره خو سجده حقیقت کې دا الله دوا د آدم علی السلام به کاوه قبلہ شو نو تعظیم بغیر هغه لکه څنګه چې موږ سجدا لاتګو حبیت الله د هغه طرف ته کنا نو دا طرف کې د ودوجنه ب کې تعظیم احترام را نو دا تعظیمی او چابیلې دی. چی دینا مراده سجدې نه دغه حقيقي نہ دمراد چې پزماکه سر کی دی. بلکه ستاعظیمی افعال مرادی تعظیمی افعال تعظیمی افعال څنګه اغا ابن العربی مالیکی احکام القرآن کې د لیکلي اتفقت الامه على ان سجود ل ادم لم يكن سجود عبادتن دیبانه او اتفاق دیبادت سجدنه دا نو کما دو صورت دی اما کانا لا احد وجهین بس بیا چه عبادتی ندا نو بیا با دو صورت دی یو اما سلام العاجم بالتکفی والانحنا والتازیم یا خو تعزیمی افعال دي. سجدہ نا دا مراد پزمہ کبانے حقیقی بلکې تازیمی افعال و اما سلام العاجم بیتکفی وی دا دا اجمیان سلام تے مراد دے لکا پلاس مان سلوٹ کئی کئی نا دا مطلب ہا سلوٹ ورتا سلام مطلب دا تابید آرہی دا پارجی تابید آئیو وہ گو رہی رہ دے فوج کی کئی یا پولیس کی اب سر راجن ټوله سلوټ کړی سلوټ سم مطلب دی تابعدار اظهار دا مطلب شو کا تابعدار او یا ول انحناء وتعظیم یا سر جی ټولو او ذو مانا که حقیقي شي یعنی سر پزمه غسلی نو عبادتي خو نه دا خو بیا تعظیمی څنګه شوا و اما وجهه قبله تن للکعبہ و بیت المقدس او یا دا چې دا زما کا باندې سر خستلو ویلکه څنګه چې سړے الله ته سجده کوي او مخ کعبه ته یا مخه زمانه کې بیت المقدس سره ته ناادم علی سلام بتوره قبلاو کعبه او سجد اصل کې چاته الله تعالی د تعظیم او احترام را دا خو دده سجده مطلبو چه دا آیات حلش خودلتا اصوال پیداش اغدا چې آیا اوز زموندین و شریعت کی کتازیمی شی نتازیمی شتا نا نشتا تازیمی سجده اوز زموندین شریعت که منسوخ و ختمانا چه دا تازیم دا وجه نا و تسر پز مگه اگده یا سر را ڈیٹه نا نشت د عبادت پنیت دی مي تعظيم پنیت د دی. عبادت پنیت خو احکام القران والا او امام رازي وي سره په اتفاق دومت کفر ده عبادت سجده خو تعظيمي سجدم پزما کسر خو سلسله راجي ټول اعظم شريعت کې مني شي وي ولي خطيب شيرويني سراج المنير او خازن والا وي چې مخکې ملتونو کې د تعظیم سجدوا لکه يوسف عليه السلام تا يا آدَم عليه السلام او فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام والكلام اسلام راغه نو د تعظیم سجدي په دې باندې دا, دا په سلام کلام سره منسوخ او ختم اوس د تعظیم د پاره سر نه ډیټه تعظیم د پاره به سلام کلام السلام علیکم به دارن مدارکوالا وی نصفی وی کانو سجودو تحییت جائزن فی ما مزا مخ که سجده جائز یعنی د سلام پا دیا بسا که ده سجده تعظیمی نابد دا تحییت دابا سجودو تحییو فی ما مزا خوصم نسخا بقوری علیہ السلام لسلیمان دقا ده تعظیم سجده ده نبی علیہ السلام په دې قول منسوخ شوا چې سلمان فارسی را ځلانو دویلیو په قولی علیہ السلام له سلمان لاین بغیل مخلوق ان یسجد ل احد مخلوق له نه جایز چې د الله نه سیوا بل چا ته سجده وکي دغره ابن کثیرم وای چې قط کان هاذا مشروع ان فل امم الماضيه مقینو مدونه کې جایز ولیکن نو نسخہ فی ملتینا زمو بدین شریعت کے د تعظیم سجدم ختم شو اوس د تعظیم د پاره پیر پکیتا دارم بزرګتا د دا احترام د پاره سر ټټول نو دی باندې فقهاو دا حرمت حکم لګول او د سه تحکمان پہ کله د شرک کفر حکم ملګی د پاره خلک رکوش نور دا اصل کې حرامه مرقاتوالا امداوی دی دا غرنگ فتاوه لوچنا دا ربو نشائی کی اوی از سجود لغیر اللہ شرک و نوزبو لغیر اللہ شرک اکبر کے شرع فقه اکبر کے, کے وئی وصجد لغیر اللہ سبانو تعالی حراما مطلق بس حراما کد عبادت پنیت چینو کفرشی او که د تعظیم پنیتی نو کفر خو بني خو لیکن حرامه ده او کله په حکم علماو ده کفر او د شرک لګولې ده دغره شیخ الاسلام تیمیم بریماني بورہ باس کړی او نبی عليه السلام لا راغليو ثواب کرام ایوه ته وی رسول الله مون شامرو مغیرت الاو التا د تعظیم د پاره به کی سجده کیدن او ستالوي شان نمند ته سجده نبی عليه السلام مختلف جوابونه ورک یو مقیداویلی کما خزو ته اجازه ورکولې نو ما د سجدی اجازه غیر الله ورکولې ما بخزو ته چې خوندان او, او صحابی تا او یو ثابتوي کزما پکا بر ته تیرې کې سجدا بکې وی نه نه چې قبر ته نشته پجون مې منېش صاحب کرام دا کومه سجدا یادوله تعظیم یادوره عبادتونه خو عبادت او ای عزت کړوا الله نه سه عمل چل نه جائز زمون دین او شریعت کې نه جائز دیو جنا باهر رايق د شمس و لائمه قول نا نقل کرده ده. اوی اصجتو لغیر الله على تعزی... وجه تازیم کفرن على وجه تازیم ممزده کفرن مایو گورا دا کفر حکم پی سکرده تحب کمان لگولده چه خلق اویریک دایی دا کفر حکم بے هم شمس و لائمه سرخسی باہر رائق نا نقل کرده ده. بارحال دا غرنگ. دا خبره فتاوی هندیه کې مده چې وتوازو لغیر الله حرام اوئی توازو د سي تعظیم سر رډیټولی سرخ استلی د الله نه سیوا بل چاته ناجایز بارحال خو خبر دا کول اچي تعظیمی سجده زموږ دین شریعت کې نشته چې سر رډیټ کېو سجده وش دا ول مخ کې شریعتونو کې جواز او د شریعت کې حرمت راه منسوخ د دلیل له په ختم نبوت باندې د نبی علیہ السلام وجرا او مخ کې د تعظیم سجده کې د جایزو انبیات لل کله چې با امتونو د عبادت او د تعظیم سجده کې فرق ختم کو نبی نیبي با الله راولایګ فرق یو طبي आवाजه چونکی نبی علیہ السلام نه بعد نبی راتلون کې نشتا نو دیو جنې ا تعظیمی سجده ختم کړه بس سفاشی دا اومد شرکیاتون او دا دقیقی خلطن نو دا دلیل دا نبی علیہ السلام پا ختم نبوت بانده ویس قلنا للملائکتیز جدو لی آدم فسجدو اللہ ابلیس ابلیسونک ابلیس حکم که داخلو کنونو دا یا مسئلہ دا ایس ایسنا متسل دا که من قطع خو دا دا چه دا قرآن نہ معلومی چې د په حکم کې عموماً داخله مو میتور طور زکب ملائک او تشیع و د غلطاو او موجودی عموم حکم کې داخله پس سجدی له او انفرادي طور د تا حکمم شوه سجده همشت لري قران کې او داسې عموم د دا حکم کې داخل به دي طریقه ده لکه مثلا دلته کسان نشتی او یو سړی پکې مثلا مېلمر أغله ده اته راځه او ټهلا نو سم پکې شو کړو ټولو ته حکم شو نو د په عمومی حکم کې داخل او خاص کردہ تزان له حکم هم شوي ده لکه سورت عراف 12 آیات ال تن معلومي عراف وګوره دوله سما یاد سورت عراف 12 آیات نه اتم سي 12 قال ما منك الله تسجد اذ امرتك او غورا زان لين برادي حكم قال ما منك سشي منك الله تسجد سجده ده نو کړي از امر توکا چې کلمات تا تا حکمو کا تا انت زان لا حکمم شه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين نو پدي وجه انکاروک illa iblis aba wastagbar aba inkar yak wastagbar wa zani uta ganan wa kana shamin al kafirin kafiruna ya'ud al kafiran wa qul ya adam iskunun dawaju kal janna dos da adam al salam ehsas pator khalifa muqarrar no داسه اگنه چې کلا صدر باچه وزیر اعظم حلفوالی که نونو بیاسه کئی سرکاری دوره بایندی ده سرکاری دوره وگو آیا جنت تا بوت جنت له لخنو پیدا اخو اینی جائلون فی الارد خلیفہ نو دلتا جنت تا بوت لیشی دا سواخ دا پار وقلنا ورتو آدم ای آدم ای سلام اسکن انتا اوسا تا وزوجو کستا بی بی دی الجنة پا دی جنة کې باخ که وکولا خوری منها د دی نرغدن پریمان فراخا بی تکلیف حیثو شیطو چرته چرتا چه خوخیستاسو دوارو ولا تقربا او منیز دیکیگه تاسو عاز شدر ته دیونه تا فتکونا ورنشیب تاسو من الظالمین زان لده کمی کون کنا نفع ازل لوم شیطوان او خویل دی دوارو لر شیطوان انها انها د غزینه یا انها به ها پس بب ده دیونه فاخره جهما بیوستل دادواره مما ده غزینه کانا فیه چو دی بائیک و قلنامو ورتویه بی توزه بازو کم لباده ندو باز استاسو ده بازو دشمنانی و او استاسو ده پارا فیل ارز مستقرون زیده و سیدوده و مطاون او سفائده ده الهین سوخته پوره جنت تلار خوبا بندیو لگیر اولادا چه ولا تقربا حاز شجرا دیونه تو منه نیزه که جنت سو کوئی کم جنت دنیا کې او باغو او کناغا اصل جنت ته جنت ته خلد ده خدا سه آراف نم علومی که جنت ته خلد ده ابلیس و دویلیو کنه ده او خرانو امیش بدلتیه و خلد والا ده وقتی طور بوتلی ده و بیاراغلی ده ده ده پارا چه و توخی ده ده و بیارازه نوچه دیووی نی نوچه ده خير سو عمل زیات کی کر بهترین زیو وکلام انها رغدا پریمانه رغد دی توي بغیر مشقت او تکلیف خوراک دیوي مشقت نشه تکلیف نشه کرل ریبل نشه په خول سړول نشه ہے شو شه توما چرتم چخره دغه انسان په ترت ته غا پابندي نه خوخي نو ہے شو شه تو نو خو امتحان لمدهان د بارجه ولا تقربا هذه شجره دواره بنی نیزه که گه دیونه تا اونه کمه آو؟ والله آلم قرآن تبسیل ندیک دقران احادیثو که نشت خبس اونه دا و دانه دا خوره لشوه دا دی وجنه امام رازی او بحر المحیط والا وی چه لم یقوم لنا دلیل شرعیون دا دی سره منگسر دلیل شرعی نشت قائم نشت خبس ونه دا ودانا دا. دا غنم خبره چی چا کړه نو دا امکان شتوی شاید انکارم نشته خو لیکن د غنم تذکر اصل اسرایلی روایتو کې اره بایبل و غیره چی دانه د دا سخه وړله دا غنم دا نور ول الله عالم دانه چی فتكونه من الزالمین دلته شی باتسو من الظالمین د ظالمانو نه نو بیا خود شو کنه نظالمان شو نا دلتا فتکونا من الظالمین دا تفری دا تفری دا یا پاغا نهی نهی باند تفری دا چه ولا تقربا فتکونا من الظالمین یا بداش خو دلتا با سر بیا یو قید لگو الگواری. او دا نهی با پا معنی دا شرچ دا سی بایی انتقربا قصدن نفتکونا من از ظالمین کنیز دیشوه قصدن ارادتن نو شیبه دا ظالمانونا او دیخو قصدن ارادتن ندی یوزه شوی نو بظالمان دشو ظلم خپل معنی خودل تبا دا نهی با معنی دا سی شرط انتقربا قصدن من از ظالمین او قزن مدن ندی ابر از تراشی چه فنسیا فنسیاو حیر سردی یا دادا چه پمانه دا شرط مالا وَلَا تَقْرَوَا فَتَكُونَ مِنَا زُوَالِمِينَ شرط پمانه دی نی نهی پخ مانا او دا پی تفریق خود دلتا با ظلم بیا پمانه دا ظلم نی ظلم با پمانه کمیش ظلم په معنا د کمی ظلم لفظ دی چې اغه په مانو استعمال دي ظلم کړه شرک توي ظلم کړه ګناه توي نو ظلم کړه کمی تم به لکی قرانم استعمال کړي دی اوایو سوره كهف 33 ايات کراځي 33 ايات سوره كهف دا غباغونو متعلق وایي كيل تل جنتين تو کله وا لم تزلم منه شيخ بخاری ال تمانه کوي لم تنقص داد و با باغونو میوه به ورکولې کمی به نه کاو لم تنقص نو معنا کنيز دې شې دې ونيتا نو شه بتاو څه ځال کمی کوون غنا کمه بوګ ظلم بغپل د ګنا په معنا نه سيګه کمه بوګ البته مخکې وی کرے رغدان رغدان به مشقته به تکلیف به اخره خو که چرته دا دانو خوړه نو بیا به تتكونونه من ظوامین ځان ل به کمی وکې دنیا ته بځ هلته به کیرې اخل پخلی او دا شي نهوي د دا مشت به پیدا شي د اوس د تیارې کمی بر شي په دګونه من نه ظواین او زلم به ماه د کمی و سو کاو او بل سره ا چې صورتې تو ګورئ 15 را چې دا قصدن نو بلکې؟ هیرہ و دادم علیہ السلام هیرہ دا نوچھے هیرہ دا ظلم پا ماند گناہ نا دے او نا پیغمبر گناہ گار دے سورت تواحہ سو ایک سو پندرہ سورت آیات التا دا واقع بیان شوید و لقد آہیدنا الہ آدم من قبل آدم علیہ السلام نا مونه marked وادا غسته وا حکم مون متا کړو ا حکم کنا چه ولا تقرب هاذ الشجر خفنسیا اگر نسیان او هیر راغلا ولم نجد لو ازما او نو موندل موندل رقص کوون کې ده ګونا کس کوون کې ده ګونا نو قصدنا مدن دان دی کړي قران سریسه سريصا نسیا راغلی راغلا او چه هیر رال نو په هیر سره ګونګاری داخد ده امت بارا که نبی علیہ السلام چې چه روفی آن امتی آن امتی آن الخطاو و النیسیان خطاو نیسیان زمان ده امتنا نو چې ده امتنا نیسیان پورتا دی پیغمبر ده ما پورتا نی مثاله ده او روجه که سڑی په حیر سره بوس کلی روجه ما نما تیگی اگر چې ظاہر بین سڑی چه گوری او ده بوسکی نو داغه ودا دا خیالی چې وګوره روجه خورده خویند الله ها ګنا نه دا کتون کې سو تخکاری ګنا وساده باندې سلام چې کرا دانه خوړه نو کو چالي درې و دغه حکومت یاد وي نو ګوره چې خلاف ورزی کوي خو نسیا اغه په هر اکړې اند الله جرم نه دی ګنا نه دا نسیان نو د امه د سورلسمه ساده د خلکو با باندې بانده روجه او تا پا د دا پیغمبر اسمت ماته ہے پیغمبر بی گناہ کرده دا آدم علیہ السلام نوزو باللہ نو ظلم دلتا پا مانا دا کمیده و پا نیسیان سردا کارشه پا راغلیو نو بتکونا من الزوالمین او فازل لهم الشیطان شیطان اخویول وګوره د فعل د سوې ها ذلت ذلت ویل غونه نه دی ویله جرم نه دی ویله اینه تعبیر پسو کو ذلت سراوق د انبیو نه چې او شی خطا نه غي وي اصل لتو نه ذلات دی وجره تفسیر مدارک والا دلتا لیکلې دی او وي فانه اسم الفاعل دا ذلت نه دی د اسم فیل دے یقو خلاف الامر خو من غیر قصدن علا الخلاف اسم الفیل دے یقو علا خلاف الامر دا امر خلاف رازی ظاہر که دا امر سا دے خلاف دے ظاہر گوری کنو بسکیوی لکر اوجو خوری خو لیکن دا دا من غیر قصدن علا الخلاف خلاف تے قصد رادا نه. لګرو جگي وبسکی هیر دی کتون کې وای جوړه خلاف کوي او هغه قصره د خلاف ندا دې ته وزلت دا امبیونه زلات کیږي او بیا یو خارجي مثال وای هسی وی سنگي وی, وی ک زلات الماشي فتوین زلات الماشي فتوین لکه خټه باران شوی او سره روان ده او پای کې سلپش دا سیمه مولی و خو و را خویدلی یو خویگی نو درز را پروزی بلس سلپ شی جان را ٹھنگ کی نمونگ امتیان زمونگا سردلان دی را پروتی لی گناہ او انبیاء لیم سلام زی سلپ آو آباس ٹھنگ وی کزلط الماشی فی توین او دغا زلط تی اللہ تعبیر کرد نو دا مساله دا بیا د انبیاله مسالم د اسمت چې انبییا سری ګنون نه پاک قران سنت کې چراغلي اجتهادي خطا دا یا زلات دي او په هیره سره دا کارونه شي دا د الو سرد والجمد د قران سنت مطابق عقیده دا تفسیر قرطبیم دللي کلی پدې باس کړي چې انبییا چې ماسومونه نه صغایر کعسمت انل کبایر انبییا د وړو غونون نن پاک دی لکه سنگ چې د غټونه پاک دي دا له سونو جماعت تفسیر راټ خوننه و اړم نه کوي او چې کمی ا ده ذلت دغرن نبراس د شریع قائد شرح 455 کې وایي ان صغائر والکبائر قبل النبوته وبادا قبل النبوته وبادا حد والا دارن شریف اکبر کی. منزهون عن الصغائر والكبائر قبل النبوته وبعدها هو برحال انبیاء الله مسالم سړي دا دا غونان معصوم صغيري نه قبل النبوت بعده ولې دا انبياس سره راضي اخو ديل راضي چې مخلوق دا الله پېتاعات راوړي نو چې مخلوق دا الله پېتاعات راوړي او خپل دا الله اطاعت نه کوي نو معلومه دا شوه چې د بیا سينه د مخلوقه راهنمایو کړی شي ځکه پیغمبر ګنا نهک پیغمبر د ګنا نه پاک دغه عقیده د حشویو ده حشویو بدتین چا اید انبیالهم سلام د عصمت قائل نه دي نو د انبیارهم سلام عصمت دا, اسمت دا جماعت اتفاقی مسله ده چې انبیارهم سلام بدا ګنا نه پاک او گناہ کیسی گناہ کے کی خاص ضروری ہے کہ موږ وو خکان مرکی چه فننسیا ونمجد له اعظم التقصنیش دیو جنا دا ابو الحسن قلابازی دا یو صوفی دی دا کتاب دے التعارف لمذهب اهل التصوف پای کی لکلی دا او دا کتابم اهم کتاب دون اهم دیوی تصوف که چه دیده باره که صوفیه اخپلوی لولت تعارف نو لما عرفت تصوف که تعرف کتاب نوی نو خلکو با تصوف نو پیجندلی اهم دی اغا تعرف که اغاوی ابو الحسن قلبازی اوی چه دا گناه دا پارا شرص دا قصد قصدی نی کری نو دا گناه نی. نوی ادم علیه سلام خو منسوسی قبر مقیده د اصده په نسیع هیر دی هغه لم نجد له از ما دا یو هم عقیده دا انبیال مسلم د عصمت خوا فاز اللهم شیطان وانها انها, انها یاد آده چه دده جنت او یا انها پا مانه دا بها ان پا مانه با حروف جاره دیده یو بل پا مانه را اسی او خوایول دې دوالو لر شیطان انح پس سبب د دیوونه دیوونه په خوراک فاخرجوهما وی وسل د دوالو مما دا غزينه کانا فيه چې دې دوالو उपाय کې وقل من ودوه ايه بي تو بازو کوم لباده نادو زه د دې جنت بازي تاسو به بازو د پاره دشمناني دا وتا اغا تکوینی امور الله بیانای تشریح استرا روان تشریح خروج سره فما یاتی انده کومینی هودان تکوینی وته خی او د دنیا نقشه وته مخه تراویلی زکه وته وی, وی. بازه وته باز دشمنانیه لکه چې ادم رسول سلام لاړشی نو لګوخ باد به د قابیل او حابیل جګړه راج ابایو ول پسرا پازی قابیل و حابیل وجنی نادم علیه سلام با پریشانی چی دا سنگ دنیا دا نواته مخی نووه اتکوینی نو جنگ جگری بای حالات بای سخت سپور بای نو دنیاوی نقشه و تا پیش کر چه ایه بیدو بادو کن لبادی نادو و لکن فی الارد مستقرون او خواست کرتاسو دا پارا با زمگه که مستقرون زیده و سیدو بی دا و سیدو زیده لد لکه دا ذهن سوال رات چی جنت عباد زیده دا خوشاله تا لاړو وای خیر یری جماعه اسباب سامان د استوګنل دمه پیدا کړی هو متاون الهین فائدہ به س وخته پوره س وخته دا چې دا دنیا دایمین دا نه ده همیشه نه ده بیا به واپس دیځه ترازه خو اوس بځه زکا چې زما کې را پیدا ویني جائرون فلارده خلیف کم چې حشوی دی کنه حشویہ ځان بیاوده اسمت قائل نه یا داینه متاثر خلق دی باز لکه مدو دیشبم دا بیاود اسمد نو قائل نو اي استدلال څنګه کوي دا رسول الله سلام د ګنا یو اووی وی ګور دل راغلی راغله دا لا تقربا نو دا تحریم ده پرادا او یو وقت قرب هاکرو تحریم تهریم پره حکم او غی نږدیش نو حرام اتر کبه دوه استدلال د ظالمین لفظ نه کوي ظلم کوم اس کوم او بلوي خروج ان الجنت دا تقاضا د سکی چې دې ارتقا بي سو کړي لې کرن ولي جنت نه او بلا دا چې فتابه رستو راغله فتاباله نو ګونه کړي د کوي فتاباله او تابا تقاضا دا سبقت ه زم کوي کرن نه تفسير بيزاوي دار نقل کړي چا چې بيزاوي وي اغه دا را چ یو خو مونږ دا وایو انبياله مسالم د ګونو نه پاک او دلیل څه یو لا ينالو احد الزالمين خبره دا برسلته و دا یو دلیل بل دا دا چې قران پاک داسې نصوص ته چې راي انبي او اسمت معلومی لکه قران پاک قال او یا لقد صدق عليه ابلیس زنه فتبوا الا فريقا شیطان په خپل اغزون رښتینې موند نو خلک د شیطان تابع شول الا من المؤمنين سیوا د یو ډله د مؤمنانو نه نو معلومه ده چې په دې دنیا کې یو ډله د مؤمنانو څخه شتا چې شیطان اتبان نکي نه بسوګي انبیاله مثلا انبیا شوک او چیکاله د شیطان تیبان کوي خو ګونانه کوي کنه نه منی دا کوي کنه دا غره کلا قران وي شیطان ویلو لو ویانو مجمعینا الا عبادکم انهم المخلصین او مخلصین سوګری انبیاله مسالم دي دا ران قران کې الله د پیغمبر اطاعت مطلقن واجب کړي دي او رسول مطلقن ویل دي نو دا په دلیل دی چې مطلقن د پیغمبر دلیل دی دی چې هغه نشت گینی بیا به اطاعت لازم نو بارحال او دا خبره چه دی وی چه دلتا گو لا تقربار آغلی ده نمونگ دا ای توجیحات اکڑا چه دا نهی دا خو پتکونه من الظالمین دا نهی پا مانه دا شرط دا انتقربا قصدن کرینه پیاغ دا او یا دلتا ظلم پا مانه دا گناه دا ظلم سطوی ظلم کمی تبیری که او بلا خبره اغدا چې دوی جنت نه استه مو وای دا جنت نه وطل به بار صورت ده دو ولي قران سوي اني جالن او دلته ودو اي بيتو بازو کو ني باز نادو خراشا فطلا قادو مربي كلمات ان فتاباله به ورته سوي قلنا فيتمها جميعا ديزا نه زه وګورا کده جنت نه راوال بتور سزا وينو مسله داله چې جرم ما نو سزا ماف کېږي په کارو کدا جرم مه نو چې سزا ما بشوي بیا مې وهیبې تو وهیبې تو دا راتل به تورې سزا نو د ښی ظاهري سبب جوړش و نه راتله به اروغ چی نو به هر حال بل دا چې فرتابه ویلې نو موږ وایو دا تابا یوازې د ګناه مافې د بار ناراضي اخو بدلتبې وایو بلکې تابسی کله د رفد درجات د امبيال مثلا او یا اغا خطا کنو اغا بود چی دینو فتا با اللہ ورطا اغا معاف کنو فطلاقا دو ربی سوئی بسا اله که ده خلیفه خبر را تا پوست کرده بس بیا بیو کنو اغا بجلی مونه ارسا گرد ترتیب Ahem. <coughs>